O O O O O O O O O O Të ndroruar televizionistë, selam alejkum. Mirë se takohemi në këtë ditë të bekuar të Ramazanit. Është ditë e martë kur ne transmetojmë emisionin duke kërkuar përgjigje. Sot jemi të shoqëruar me hojën Fadel Musliu, i cili do të përgjigjet pyetjeve tuaja, të cilët kryesisht janë rreth muajit të Ramazanit. Hoj Islam alejkum, mirë se erdh. Alejkum salaam wa rahmatullah. Faleminderit. Jemi sigurisht shumë mirë se jeta në këtë muaj zakonisht shtohen pyetjet nga besimtarët dhe sidomos për Ramazanat. Atëherun filloi po filloj me pyetjen e parë që ka të bëjë me Ramazanin. Fle, Pyetja flet për azhurimin e gruas së Azan, pasi që na kanë ardhur disa pyetje rreth kësaj. Disa pyetesin se a lejohet mos azhurimi dhe është më katarrë nëse gruaja shtazan e lë azhurimin, disa të tjera pyetsin për kompenzimin. Një yes, sqarim i lutem. Po, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin psallallahu wasallam ala rasulna muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam vërtet nga pyetjet e shumta me të cilat po ballafaqohemi gjatë muajit të bekuar të Ramazanit është edhe pyetjet që vijnë nga nana të shtatzëna por i shtohet këtyre edhe një grup tjetër i grave edhe ato që janë gjithashtu që kanë fëmijët e tyre në gj Dhe Allahu Gjeleshanu hu, këtë fej e ka bërë fej të letë, fej e cila e, i të i kalon të gjitha krizat dhe mm. i të i kalon të gjitha sfidat me të cilat përbalet një riu. Ndaj nuk ka diçkat pa përbalushme apo diçkat të pa të i kalushme në fej në islamet. Për ata dhe parim i fej së, ashtu si që në mësën në Rasulullah s.a.s. është që ta lehcojmë ate, ashtu sa kemi hapsirë dhe nga kapurasit i dërguli Allahut, sallallahu sallallahu sallam, duke thonë, jesiru, valatu asiru. Lehcani dhe mu se vështërsoni fen, por lehcimet bohen ashtë sa kemi hapsir për të lehcuar, jo të dilet jashtë parimeve, jashtë regula o islame, edhe të lihen disa nga obligimet duke menduar se njeri ju për lehcën fen. Në fakta i ka kalu në ekstrem, do të të të i kalu ku fitë, Allahut A. Dhe nga lehcimet që feja islame, i ka bërë për gratë shtatë zëna, apo për ato nëna që jenë gjithanse, oshë se ato, nëse njëjnë vështërsi, nëse kanë mundima, po kanë vështërsi të pa përbalushme, mm -hmm. vështërsi të mdha, atërë atyre ju lejohet që të hanë gjatë ditve të muajtë Ramazan. Mirë po të njëjtat obligohen që të kompenzojnë çtë zaventsojn, të, të bojn kaza ditët që i kanë nën ngro në granë gjatë Ramazanit. Dhe dietarët islam, Allahu i mshironoft nga të parët të hershmit dhe të mëvonshmit kanë dhënë tre mendime për gratë që janë shtatzanë. Mendimi i parë është mendimi i mëdhëbët Hanafi. Dietar të mëdhëbët Hanafi kanë thonë se ajo gru e cila është të zanë dhe hasë në vështërsi në është të zaninë e saj, nuk mm -hmm. mund të agjeraj, asaj i lejohat që të hanë dhe të pinë edhe të kalën e, Ramazanin duke ngrane dhe duke pi, por e njëta pasi që të lindhmin, pasi të kryin edhe gjithanjen, e njëta obligohet që të agjeraj për gjithdo ditë qdo dit e cila i kanë bejt gjatë Ramazanit, a jetë duhet që ta agjeraj atë. Mendimi dyt i djetarve Islam është mendimi i djetarët me dhejbit Shafi edhe të me dhejbit Hanbeli. Ata kanë thanë se gruja cila është ta të zanë, nëse gjenë vështërsi, hasën vështërsi për ta agjeru, arë nuk mund të agjeraj gjatë Ramazanit, Athera ajë duhet ta kompenzoj çdo ditë e cila ka mbet. Pa xhëruar duhet të bëjë kaza, duhet të avancojë ditë. Por ka thonë nëse e frikësohet për shëndetin, për jetën e fëmijës që kanë në barkun e saj, ajo plus xhërimit që do ta bëj ditë për ditë, ta avancojë, duhet edhe të paguaj nga një ushqim detor për miskin, për ata nevojtarët, për ata që kanë nevoj. Dhe mendimi i tret, që është mendim paksa i largët, vjen nga sahabët, nga Ibni Abasi dhe në një transportim nga Ibni Omeri radhe Allahu anhuma, që thonë se gruja e cila është shtatë zanë dhe nuk ka mundësi që të agjeraj, përshka këtë vështërsive që i hasë në agjerim, asaj i lejohet vetëm që ta paguaj është qimin ditorit. Për qdo mm. dito është qenë nga një të varfërën dhe aja lirohet prea gjerimit. Mirë po, shtrojët pytja cili është ah. mendimi ma i sakt dhe më i argumentuar. Pa fi e dyshimi se mendimi ma i sakt dhe më i argumentuar dhe më i qëndrushëm është mendimi i djetarve të më dhebet hanefi. Mm -hmm. Ku thonë se, gruja shtatë zanë, po edhe gruja cila është gjithanë, se nana që jepë gjifë miutë, Nëse nuk mund ta përballojnë agjerimin, ato lirohen përkohësisht për agjerimin, por e kompenzojnë çdo ditë mbas Ramazanit. Pra, çdo ditë mbas Ramazanit e kompenzojnë dhe nuk duhet të japin ushqim e, ditor për të varfër dhe nuk duhet të të të, të shpaguin në ndonjë mënyrë tjetër. Zaten këtë mendem e ka edhe komisioni i përhesëm për fetva në Selinë Arabin Saudite në Riad njëti në mëndim e ka në ta edhe prej djetarve të kohës bashkohore këtë mëndim e ndon edhe sheikh i bëmbazi Allahu e më shiroft i cilë e thëtë nuk ka nevoj që të bada në një pages shtes diqka vetëm se duhet të agjeroj mas Ramazanit kur të lirohet prej shtatë zënis apo kur të lirohet prej gjithanjes duhet të kompenzoj që dhe dite cila i kam bet pa e agjerue dhe këta e mështesin duke bërë një analogji, duke bërë një kjas me udhëtarin, mm -hmm. me atoj cilë është udhëtar, apo me atoj cilë është ismur, të cilët përkosisht i rohen për e gjerimit, pa. pas ta i pasit kallë Ramazani, ata obligohen që të kompenzojnë gjithë dit që kanë lanë për e gjeruë të muajt Ramazani. Pra me një fjal, për mblidhe tërë kësaj që ka e thamë dër i tash, është se, të gjitha gratë 7 zanë, ato që jënë gjithanse dhe hasin gjenë vështërsi në agjerimin e tyre, ato jënë të liruara përkosisht për e agjerimit, mirë po, mundësia e përë në basë Ramazanit, që t'ju jipet, ato duhet të agjerojnë. E jëta neglizhojnë, si kur ta shkav gra të vjetra plaka, në telefonojnë, neve dhe kolegve tonë dhe pysin, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mm -hmm. Ato kanë betë obligima Ato nuk shlyhen Jënë ditë që duhet kompenzohen Ose kemi një rast tjetër Shumë i, i përhapun Populatën ton Edhe ato e, gra ato, motra, nana tona Të cilat Jënë me të përmuishmet mm -hmm. Ato lirohen përkosisht Disa ditë sa ju zgjasim të përmuishmet Mirë po pas Ramazanët Ato duhet kompenzohen Dhe shumë pysin pësat duhet edhe ato ditë me i kompenzohet Duhet gjithë se si promotë rat muslimane të cilat janë me të përmbushme administratone gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ato duhet në kalendarin e tyre të evidentojnë apo të shkruajn apo të saktsojnë sa ditë po ju mbësin, 4 ditë, 5 ditë, 6 ditë apo deri në 10 ditë sa zgjat maksimumi, dha të njëjta ditë duhet mundësisht sa më shpejt, as më mirësh. Ha. Allahu Alem Pygje tjetër nëse një njëri nuk ka e gjëruar Dere në moshën 40 vjeqare Qëfar duhet të bëjë për ato Ramazanët të pa e gjëruar Të pa e gjëruar Ajë nuk ka e gjëruar përshkak se nuk e ka ditur Se duhet e gjëruar Po Ka kësi rastesh Që disa Me, me, me vitet të e tëra Po djetra vitet nuk kanë a gjërufare Dhe kjo është me e let Kura ta nuk e kanë dit ka njëtua ndështëta në vend, apo në rëthana të atila që nuk e kanë ditë se Ramazani është obligim, edhe pse në vendin tonë, fështirë mund të arsetohë njërzit, të mos e dinë se agjerimi Ramazani të është obligim është farës, por nëse ka ndë një rast të tilë, Allahu i falë të ta, ata nuk duho të bojnë një që ka të veçanë, përveç që të pëndohën sincerisht. Nuk ka pra ndë një shpagim, apo ndonjë kompenzim e i Ramazanit apo diçka të ngjashme. Ata nuk duhet ta bojnë kazat, ta kompenzojnë Ramazanin, as nuk duhet të bojnë shpagim kefaret për ato që ka kaluar, por duhet të pendohen sinqerisht dhe tash ti përkushtohen me tërë qëndjen, e tyre të përkushtohen me tërë qëndjen e tyre e algjerimit dhe të shfrytëzojnë maksimalisht Ramazanat që i kanë mbetë edhe që ka jetë në të ardhmen për ti a gjërua. Dhe pendimi është shumë i preferuar, si dhe mështë ashtë në këto ditë dhe në këto netë bekuarat të muajtë e Ramazanë. Po, pyqë e tjetër, hojgjendruar, tani është një vapë e malë, dhe si do të kshilonit, kshilonit ata që për arsyët të vapës dhe verës nuk a gjëranjë? Po, vërtet është të vije keqë, dhe është për keshardhje, gjendje disa të rive dhe të rejeve, e që besa dhe disa që jënë të shtyrë në mosh, e arsetojnë vetën e tyre, e, se nuk mund të agjerojnë, përshkak se tash Ramazani është në muajnë korrik, apo pjesat tjetër e Ramazani të është të fillim të muajnë të gusht. E, nuk është arsetim i qëndru shumë, asë nuk justifikohën, nuk arsetohën par Allahu Teala. Edha pa, e ka të anën pozitive të saj. Gjdo sen që ka dhona lau, si të fëtatit, pa ashtot të nëzetit, e ka dha anën pozitive. Dhe nga anën pozitive e vapës është se aji cili agjeron të është në këtë kohë me vapë, në këtë kohë të nëzet, shpërblet shumë a shumë se saj që agjeron në vendet të fëtata. Pra shpërblimi është në bazë sakrificës është sa sakrifiko njerivë, është sa ndjen e, mundim, është sa ndjen vështërsi, edhe shpërblimi është kërëshi sakrificës. Andaj këshila ima është që të mos mbesin e, të anashkaluar, të mos mbesin e, të vetmuar ata në, në grupin e atyre të cilët jenë të humbur. Këshila i gjdo e, besimtare dhe besimtare, që ta shfrytëzojnë rastin, qoftë edhe tash, edhe pse kanë kemi bë sa ditë ë agjerim, po prapë jemi në në në javën e parë, që të shfrytëzojnë asin të fillojnë të agjerojnë, sepse këto janë ditë të caktuara, e janë maktuddat se të Allahu ditë të numëruara, ditë të caktuara janë. Kto po shkojnë si për ata që po agjerojnë dhe po përfitojnë nga agjerimi, si për ata që nuk po agjerojnë dhe po për humbin për shkak të mos agjerimit. Andaj i mirë Dhe i xhorr është ai i cili arrin muajin e bekuar Ramazanit e ati nuk i falen mëkatët. Kështu na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Xhibril alayhis salam. Ata janë të xhorr, ata janë ë uh, primetar këshkur i shef në ditët e Ramazanit, duke ngrënë edhe duke pirë. Disa prej tyre ne fatkesisht këtë bëjnë edhe publikisht. Nuk uh, kanë tror respekti, nuk kanë asnjë pik uh, respekti për ata besimtar apo besimtare që agjërojnë andaj ata le ta dinë se jeta është e shkurtër si me agjërim si falxherim kemi me vdek një ditë le ta dinë se kemi me marr shqetësimin ose kemi me marr dënimin e sa shqetësimi i madh është për agjëruesin vetëm nëse Allahu na në jap mundësinë të futemi në xhenet përmes derës Rayyan pra është një dhunti në begati e veçantë për xheruosit, që është dera erajan, der e Rejan, një derë e cilla është enkas për besimtarët muslimanë që kanë xheruar dhe nuk mund të futet askush në xhenet përveç për asaj derë përveç xheruose. Pastaj, nëse ja shtojmë kësaj edhe atë se ë Rasulullahi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadhana imanaw wa ihtisaban, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi." Ai që agjeron Ramazanin me besim të plot në Allahun, por edhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut. Duke llogaritur shpërblimin e Allahut, aty falen mëkatet që i ka bërë përpara. Kuptohet nëse është larguar prej mëkateve për gjërave të mëdha, sa to kërkoi një pendim të veçantë. Mirpo, gjërat që janë në popullatën tonë dhe janë për dështërimi, e çu mund të jenë edhe për gjërave të vogla, këto falen me agjerimin e mujt të bekuar të Ramazanit. Atë pastrohet njeriu freskohet, relaksohet shpirtërisht edhe fizikisht. Po ashtu është edhe një e rigjenerim apo një riparim i organizmit tonë. E kërkon trupi që her pas here të kemi një pastrim të trupit. Mm -hmm. Pastaj ata duhet ta kemi parasysh se shumë me dhjetëra smundje shërohen apo largohen apo stopohen për mesazherimin. Andaj gjitha këto të mira nuk bënë me i lanë përshka këtë një nëzëtësie, sepse nëzëtësia është disa orë, ndërsa shpërblimi nuk është disa orë, shpërblimi është i pa fundë, shpërblimi nuk ka kufi, ndaj për qefet e shkurtra të kësaj bote, të i lëmë, të i humbim kënacit qefet e pa kufishme, të i lëmë ato kënacit e amshushme, të pa fundshme, kënë nuk kufishme, Pranohën nga logikë është ndosh. Ndaj, se cili leta shikon vetin ku është dhe leti këthejet a gjerimit, sepse aj që dëshiran, a gjeron. Aj që nuk dëshiran edhe dimrit, kër iftari është në ora 16 e 10 apo 12 minuta, edhe atëheraj nuk do të a gjeron. Edhe përse është dimen, edhe është shtaf të iman, prapaj nuk do të a gjeron, aj që nuk dëshiran. Aj që dëshiran, nuk ka mundësi të mos a gjeraj vetëm rona zonë të një smundje e papërballueshme ato janë raste të veçanta Ta. ato janë arsye të pranueshme të justifikueshme e si mund të arsytojmë disa të ri apo edhe të shtyrin moshën nuk mund të agjerojn kur ne tash i takojmë nëpër rrugë të krytë qytetit të Prishtinës apo edhe në qyteteve tjera në fmi, gjasht, edhe nëpër fshat na fëmijë 6 edhe 7 vjeçar. Unë vet pas familjen time në të, të afërmit e mi se ka fëmijë 7 vjeçar që agjerojnë Edhe vjen iftari dhe përderisa tretë zonë nuk ngutet, nuk xiton të bën iftar, vetëm e vetëm tashjeja të ëmbëlsin e, e, e zonës të akshamit e, i cili lajmëron edhe edhe fillimin si iftarit. e iftarit, kohën e iftarit. Prandaj nëse në 7 vjecar, 8 vjecar mund të azhroj, sfalmo thuat për 30 apo 40 apo 50 vjecar. Po elusim Allahun që te ulzon këta njerëz në rrugën e vërtet, vërtet, këta nuk e din vlerën e dhënë sinxhërimit dhe njeri u kërësht i paditur për një gjë, nuk ja din e dhe vlerën edhe rëndësin. Andaj nga mozdia tyne, nga mungesa e informacionave të tyre për vlerën, rëndësin, pozitën që ka agjerimi, ata edhe neglizhojnë, apo një famnire e anashkalojnë, por duhet pas për asyjë se ndoshta një ditë edhe ata do të anashkalojnë për Allahu Teala. Allahu në rujtë prej denimit e ti dhe na u dhzovë dhe në forsovë në rrugën e drejtë. Amin. Vazhdojmë kalojmë me një pyetje tjetër. Fat oh selam aleikum, ju përshëndes dhe ju uroj muajin e Ramadanit. Deshët e di a është xhjerimi vetëm për pejgamberin Muhammed dhe pasuesit e tij apo këtë e kanë bërë edhe pejgamberët e tjerë më herët? Po, xhjerimi është interesant se është një një obligim i Allahut për njerëzimin çysh prej gjeneratave të para të gjithët profetet, të gjithët dërguarit, kanë agjeruar. Dhe këtë tra ditë të tyre, e ka ndjek edhe Resulullah sallallat sallam. Mirë po ashtohet pythja, a thuvaldhë da ta kanë agjeruar një muaj të plot? Përgjigja është se jo. Nuk kemë informacione në Kurana apo në sënetë të Resulullah sallallat sallam, se profetet e maherë shumë popojt e maherëshme, umetet e maherëshme, kanë pasë agjerimin të plot kështu si që kemi ne. Ata kanë pasë ditë saktuara gjatë javes, apo ditë saktuara gjatë muajtë. Ndërsa nuk kam betë në donje prej profetve, që të mos këtë qeni e obliguar me agjerim. Dhe këta e vërtetan Allahu Ta'ala, ku e, në surën e lbekare, që të është po e dëgjëni gati gjdo nata, po shpesh këta jet kur anor, Allahu ta ala po thëtë, o ju që keni besuar, o është bërë obligim agjerimi juve, sikur që ka qenë obligim për ata që kanë qenë para jush. Pra, në është bërë neve obligim agjerimi, ashtu si që ka qenë obligim për ata që kanë qenë para nesh. Se Allahu ta ala ka bërë uh, agjerimin obligim për gjdo uh, profetë, që të bëhen aj profeti dhe pasus të ti të devatshëm. Në fund këti ajeti kur anor, Allah o thëtë, leallekum të takun, me shpres që të bëheni të devatshëm, me shpres që të shtohet devatshmeria taku Allah ku juaj. Po, hoqë tani do të bëhem një pauzë të shkurë, tërëmë pas vazhdojme përjët tjera. Mi sëndërruar, vazhdojni të qëndronim në e këthemi, pas pak. <të rëllë> Standard error rikthejmë në pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigje po shoqërohemi me Hoxhën Fadil Muslih i cili po përgjigjet pyetjeve tuaja të cilat kanë të bëjnë kryesisht për muin Ramazan. Hoxhe, dhe pyetje radhas let për Ramazan. Nëse një njerëz murmurët gjatë Ramazanit dhe detyrohet të marrë një injeksion, a prishet agjërimi? Edhe më herët e tham në fillim se Feja Islame është feja e lehtë, feja e përballshme. Feja e cila i dëshmon besimtarët që të kalojë çdo krizë apo çdo sprovë me të cilën përballen. Dhe vërtet nga sprovat e shumta që mund të përballet njeriu është edhe smundja, e cilla vjen pa dëshirën e njeriu. Ajo mund të vjen tek njeriu edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, mund të vjen gjatë ditëve të tij ndaj nëse ndokush ka dhimbje pa përbalush me dhimbje të mdha, ka dhimbje të kokës, apo dhimbje të gjëmtyrve tjera të trupit, ju lejohat atyre që të marrin injekcione. Pra injekcione që është kunder e, dhimbjeve. Dhimbje. Por e jo është syse? është i lejuar. Mirë po, nëse ndokush nga plogështia, nga lodhja, dhe të rohet të marrë infuzion e që është ushqyës, në këtë rrasë do të dinë se prishet agjerimi. Pra, injekcionet ushqyëse, ato që merën përmez venave, që ushqen organizmin, ato jenë uh, injekcionet cilat e prishin agjerimin. Ndërsa injekcionet që mirën kunder dhimbjes, që që cënë dhimbjen, ajo nuk e ushqen organizmin, edhe nuk hën për, uh, për, për, për goje, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Ajo nuk e prish algjerimin, andaj kush ka dhimbje të kokës apo dhimbje të organeve të të trupit, i lejohat atina dha çdo të keq që s'ka, me marr injekcion edhe pse është algjerushur. Po nëse merr infuzion ose lloj injekcionesh që janë ushqyse, ato që janë ushqyse, ato e prishin algjerimin. Allahu. Për dytë tjetër thotë ta bën të falim vitrin nëse kemi vendosur të falim namaz nafile pas teravihve në shtëpi ka fjalën vitrin në xhami po, nëse falet. Po. Po. <coughs> po. Alhamdulillah që Allahu ka lënë hapësir për për namazin e natës dhe na ka mundsuar neve që përfitojmë nga ky namaz i cili është më, namazi më i dashur pas namazeve obligative, pas namazave pa. farze. Nëse ndoko kush ka në xhami që të falet dhe Falet me imamin është e rrugës që ta fillon edhe ta përfondon namazin e taravive me imamin. E lagës, imamin atyri që ka e, afer shtëpisa, po imamin ku faletaj. Mm -hmm. Dhe aj që falet me imam, fillon edhe përfondon namazin me imam, është që allë namazin e taravive, ati i shkruhet si kur të jetë falë tërnatën. Mirë po, nëse kë e, vla dëshiran që Namozën e vetrit, namozën e vetrit ë ta fal në kohën e dhur, në kohën më të mirë, atëherë duhet të dim se koha e dhur dhe koha më e mirë për namozën e vetit është pjesa e fundit e natës. Pjesa e fundit e natës. Dhe ë është të arsyeshme dhe është e rrugës për ata të cilët dëshirojnë që mbas namazit të tarawis të falin edhe namaz tjetër të natës, namaz vëllënetar, qovë dyre kata apo katra apo saj fal, pa. është e ullës që ata vetën talant të jetë namaz i tyre i fundit. Se kulminacioni apo ombëlsia e namazëve të ditës edhe të natës është kur përfundan me namazin e vitrit në fund. Pra ta të veprunë këtë mjërsh të falin namazin komplet, namazin të ravis me imam, e pastaj namozën e vetë ta lën për pjesën e fundit të natës. Megjithse edhe nëse e fal namazin e vitrit në xhami me imam, kënuar dot të thotë se që namazi të të, namaz të ndalën prej namazit tjetër vullnetar xhat natës, por nga tradita, nga suneti e Resulullah sallallahu alajhi wasallam, është se namazi i vitrit të jetë namazi i fundit për natën. Mm -hmm. Me ta e ka përmbyll namazin ënatos Allahu ala Po pyetja tjetër thot jam i smurr nga diabeti dhe po kam vështirësi me xhirim më duhet të marr insulin vazhdimisht a më lejo të mos e xhiroj Po losim Allahun xaleshanuhu te gjithata besimtar që janë të prekur nga sëmundja e diabetit to alehcai vështirsit dhe to monse atyra që të xhiroj Ata të cilët marin insulin nuk e prishin agjerimin. Insulina nuk e prish agjerimin, dhe kjo është mendimi dhe fetfaja e komisionit të përhershën për fetfa, dhe kjo është mendimi edhe i djetarëve bashkohorë, si që është djetari Ibni Bazi apo Ibni Uthejmini, po edhe djetarët e tjirë të vendeve të ndryshme. Pra, a i që është obliguar të marë insulin, a i mund të abenateh, dhe insulina nuk e prish a gjerimin insulina nuk e prish a gjerimin dhe inshallah ja lecën edhe ja u mundësën atyre që janë e, duke o përbal me smundjen e diabetit që të tekalojnë këtë sprovë së vërtet është një smundje e, shumë me cila i shqecën dhe i prokupan këta të ciltë jenë të prejkun me këtë smundje një vetëm në Ramazan po edhe jashtë të Ramazanit nda e lusim Allah e madhruar që të shërën këta dhe të alecën s'mundje në tyre. Amin. Pse muaj Ramazanit nuk është në të njëjtë në ko, por vazhdimisht të luajnë gjdo vit? Osh të bërtet se muaj Ramazan e, gjdo vit lëviz në ko. Dere sa vitin e kaluar kemi fillu e me sa dyne me një gusht, këtë vit kemi fillu e me njëzet korek vitin pa. e arshëm do të filloj me nanta se me dhjetë, korrik. Shfa të të të që gjdo vetë nga dhjetë apo nga një e një më dhe ditë, Ramazani vje më herët. Në fakt, nuk vje më herët, po neve nga duket se vje më herët, se levizja e ti e bën atë të duket pak sa interesant, sepse ne jemi mësu me kalendarin Gregorian që mujt të mësjen të leveshëm, të jenë mujt statik. Por shambull mu janar, gjdoherë është dimrit. Moi gjosh çdo herë është verës. Ndërsa me muajt hënor, sipas ë llogaritjes të kalendarit hënor, muajt nuk janë statik, po janë muaj ë që lëvizin. Dhe ndosht Ramazani të jetë verës, ndosht të jetë vjeshtës, ndosht të jetë gjat dimrit, po ndosht të jetë edhe zgat pranverës. Andaj kjo është një dhuntie Allahu Teala, që të gjitha stinët e vitit të ken mundsinë të ken Ramazan. Kjo është një dhuntij e Allahut Teala që çdo pjesë e e e vitit apo çdo kohë e vitit të përshkruhet me me, me Ramazan. Të përcillet me Ramazan. Kështu që për 30 apo për 33 vite komplet Ramazani e shëtit, do thotë kalendarin e shëtit vitin. Pra ata që agjerojn këto vit në korrekt, diku mas 30 apo 32-33 viteve do të agjurojnë prapë në korrik muajin e bekuar Ramazanit. E kjo është një dhëntiqë Allahu Teala ka dëshëruar të nderoj të gjitha datët e vitit, të gjitha javët e vitit, dhe të nderoj të gjitha kohët, qoftë në ato xhatveres, xhatvjeshtes, xhat dimrit apo xhat pranverës. Pa. Pyetja tjetër thotë ta prishë tagjërimin nëse shkojmë për tu larë në pishinë ose në shtëpinë në banjë. Poq tutaj del edhe në një pytje tjetër, a thua në lejohet të shkojmë të lahëmin pishinë, e kanë fjallën për pishinat publike që ka janë. Mm -hmm. Se për ata të cilt e, e, i ka begatua allahu me të mira materiale dhe i kanë ndërtu, i kanë regullu pishinat në aborët e tyre, nuk ka gjatëkeshe të, të, të pastrohet, të freskohet njëri ju mm -hmm. pishinë për disa minuta. Mirë po, shkurë janë pishina publike, e shfarë po ndodhë në vendin tonë, po dhe në vendet e rajonit, ajo është haram më skuq dënt, edhe më zbulu pjesë të turpshme, më zbulua auretin, edhe më pa njëri tjetrin nauret, kjo është haram. Kjo është ndaluar. Po rreziku është edhe më i madh kur aty në pishin ka edhe djemë dhe vajza, janë të dy gjinit. E pastaj dihet veshja sa e çoroditur është e femrës në pishinë. Pra shkurja në pishin publike është haram. Me përjashtim nëse pishina rezervohet apo përkoma 2 or 3 or apo të ngjashme ju dedikohet vetëm aty në muslimanëve të cilët e kanë rezervuar dhe ata e, nuk i shef askush ata duke u la, por edhe nëse i shef ata janë të veshur konform rregullave islame, e kanë të mbuluar avrëtin. Në, në, në, në këtë rast lejohet larja në pishin, por duhet me pas kujdes gjatë kërcimit sepse uji mund të përtoi prej hundve dhe të shkojë pastaj në fëtë pastaj shkon në organizëm, në këtë rast prishë gaxhërim. Por nëse lati qetë njëriju, lëshohet nga dalë, nuk kërcenë në pishin, vetëm pak freskohet për disa minuta, nuk prishe të agjerimi, po ashtu e njëta gjasht edhe në banjo. Kun njëriju dëshëronë që të freskohet gjatë ditës, e si dëmonë të të ditë të nëzeta të vapës, të verës, lejohet që të freskohet, por vetëm të ketë kujdes që të mëse qënë ujt fel në, në, në fytë, apo te shtin fell në hundë sepse atë mund të depërtojë. Nëse depërton qoftë në 1 pikë apo 2 pika apo të ngjashme, atëherë prishet azhrimi dhe duhet kompenzuar ditë për ditë pasi që të kalojë Ramazani. Po edhe pyetja e fundit për për sot thotë ta bën me dhën fitrat në mes të Ramazanit. Zekatu'l Fitri është karakteristikë e muajit të bekuar të Ramazanit. Nuk është jashtë këtij muaji të bekuar. Prandaj nuk është e preferuar, nuk është e pëlqyer, dhe asçi ka praktikuar Resulllallahu salehu alejhi dhe sellem që të ipen vitrat apo sadakatu alfitre apo zakatu alfitre të ihet mes Ramazanit. Karakteristikë e vitrave është se ato ipen në fund Ramazanit. E më e pëlqyer është që të ipen në natën e fundit. Më e pëlqyera është që vitrat të ipen në natën e fundit. Dhe këtë praktikë e ka ndjek Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj, ka sahabet, pastaj ka ndjek, e kanë ndjek sahabët, pastaj e kanë ndjek pasuesit e tyre, pastaj e, shkollat fetare me dhëhebet. E kështu është ndjek gjenerat pas gjenerate. Në kohën e fundit disa nga dëshirat që të lirohen sa më shpejt prej, prej këtij obligimi, i dhon fillim apo në mes të Ramazanit që nuk është praktik e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra është mirë që të japim në natën e fundit të Ramazanit apo ditën e funit Ramazanit dhe të pastrohemi sepse Zekatul Fitri është ushqim për nevojtarin për ato që ka nevoj por është edhe pastrim për agjerusin për lëshimet, gabimet e mundshme se në edhe pse jemi agjerushun edhe pse liria e levizës se shëtanve është e kufizume ata nga njëherë po nga cmojmë edhe në Ramazan apo nga njëherë epsi nëse joni po na shtën me bojona që nuk i përkasin xherusit e këto lshimë këto gabime këto gjinohë të vogla i pastron njeriu duke dhënë edhe zakatul fitrën vetrat por është edhe kënaqësi për Allahun teala do të thotë e luni rol të trefisht që është ushqim për të varfrit vetrat dhe është pastrim për xherusin por e kënaqësh edhe Allahun te bareke ve taala andaj e lusim Allahun teala që të na mundson ë të kem axherin sa më të mirë axherin hmm. të lehtë i cili përshkruhet edhe me sakrificë nuk do të thotë nëse njeriu ka vështirësi që axhërimi këtë po të shtyrë dash të lehtë po ka ka pak ë sakrifica dhe lutim Allahun Teala që na mundson të jemi prej atyre besimtarëve të cilet e shfrytëzojnë maksimalisht muin e bekuar të Ramazanit dhe lutim Allahun e madh që të gjithë muslimanët kudo që janë e ti shpërblejme të mirat e ti të, të pakufishme për shkak të muajit të bekuar të Ramazanit dhe losim Allahun e Madh që të ndihmon muslimanëve që janë në vështërsi e në veçantin këtë kohë e losim Allahun e gjithfuqishëm që të ndihmon muslimanëve që po i nënshtrohen terrorit pa parë në Burma edhe muslimanëve që po vriten dhe ç që po ekzekutohen e po dhunohen nga pushteti zollumçar në Sirij. Të mos kurseim nga dohatona, nga lutjet tona natën edhe ditën për këta musliman të këtyre dy vendeve, po dhe të vendeve tjera, që Allahu Teala të ndihmon dhe në këtë krizë t'ua lehtëson edhe agjerimin e tyre, sepse vërtet po përballen këto vende me një dhunë me një terror të paparë në historinë njerëzimit. Elusim Allahun e madh që na fal edhe neve, edhe pritjet e tonë, edhe të gjithë muslimanët ku do që janë, dhe në fund elusim Allahun që të gjithë muslimanët ku do që janë të përfitojnë nga begatitë e panumërtë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Allahu na ndihmoft, edhe na forcoft dhe t'i jush na ka bashkuar këtë zgbashku edhe në botën tjetër në xhenet na bashkoft. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. O që falëndire që ishit me nësot në shëqruat me këto përgjigje për shikusit tanë. Falëndire të prejusht, ishte kënaci që isha me ju edhe me shikusit tuaj, e inshallah ota ala takohë me prapë, salamu alaikum. Mishëndëruar këtu po, për mbyllim e mision nësotëm duke kërkuar përgjigje. Jo mos haroni në shkruar një edhe mëtej në pyetje e qës e i viskës apikon. Dhe në takim në radhës, salamu alaikum. Ah, ah, ah, ah,